Ia sendaian G7-koen kontragailurrean altzatu zituzten taulak eta karpak aurten Notre Dame de Lande herriko zaden eginendituzte topaketa intergalaktikoak agorrilean anbadada egoitzan. Garai batez gehiago entzuten ziren Notre Dame de Landeko mobilizazioak zertan den egoera galdegin diogu anbadadako kolektiboko kide den Artzea Lopez Aranari. Juridikoki edo legalki ezta arruntaldatu egoera Naiz, hangar uh, ditu direnek, uh, proiektuek uh, entzinaeramat dituzten. Uh, izan uh, laborantxan gehien bat, eta gero ere, ba, bizitegien inguruan. Uh, baina, beti ere, uh, okupazio bat uh, konsira da. Gero, argi da, gaur egun, uh, zadek, uh, ez duela, duela, bi edo iru urte zuen alako, garrantzi uh, hmm. politiko-mediatikoa, beste borroka bat urtzuk ere... Uh, azaldu dira geoztik, beraz uh, orain uh, gehien bat ba, lokalkiari dira kudeatzen. <hazitzen> baina usten dituzte momentuz uh, beti bonkanporak eta mehatxupean nunbait ez delako legala edo baina momentuz antsse egtzen dute. Baita pixkanaka ere beste okupazio batzuk hasi dira egitea, <hazitzen> ba, izan... Uh, laborantza proiektu bat, edo zurezko eraikuntza bat, eta bonpeskator ari dira ikamika hortana, egan horren esku gelituko den burralde hori. <gülüyor> Aipatu bezala jaz endaian, beraz gezazpi gailurra zela eta izan e, izantzen gune berezi bat, antolaketa berezi bat, eta urten segida gisa edo izanen dira topaketa batzu zadean bertan e, zer, ze, zer da horren asmoa. Bai topaketa hoiek hasi ziren duela lau urte zadena eta e, nazioartean diren goldarraldi eraikuntzak, e, Urbilagotik ezagutaraztea dute xede eta horren inguruan eztabaidatzea, da behidatzea. Eta hanbazada uh, kolektiboak ditu uh, sustatu. Ba, hanbazada da zaden uh, dagoen uh, nazioarteko egoitza. Mm -hmm. Iaz Euskal Herriera etorri ginen, gezazpiaren inguruan, eta horren beraz berriz bagoaz zadera. Eta horren uh, urbilagotik begiratuko ditugu ba, azken hilabete eta horrean munduan egon diren hainbat oldarraldi. Hum, hum. Erra nahi du lekukotasunak izanen direla, ez da baidak, nola buruktuko dira egonaldi horiek? Bai, momentuz, sei, zazpin gai eta jende baditugu segurtaturik. izan Algeria, Kurdistan, Txapaz, Euskal Herria, Ego Korea, eta seurrenez beste bat zuan azten ditut, Eta, uh, ari gira arremanetan ere beti, ba izan Txile, uh, Libano, uh, Iran, Katalunya eta beste leku batzuekin, eta noski, ba entxatuko gira ere, estatu batuetan ikusitze gertatu den, hmm. ba hango hiendea ere komitatzen. Eh, to horien helburua zer da, eh, pixkat jendarte proiektu ezberdin batzuk eta nola garatzen diren erakustea eta apartekatzea algarrekin, zein dira helburu nagusiak? Bai, haietarik bat da, e, anitzetan anitzetana, alsamenduen itzalean edo badira eraikuntza proiektuak, ba, izan elkarlaguntzan, beste jendarte proiektu batzuk pentsatzeko eta haiek ere gauzatzen dira, adibidez, estatu batuetan izan diren Altsamenduen ondoan, ba, asiatelen uh, askegune bat ere eki dute, uh, denda handietan ebaazten diren uh, produktuak hauzo txiroetan banatzen dituzte, polizia abolitzeko proiektu bat ere bada martxan, beraz, uh, ba, errandezagun irudi ikusgarrien uh, gibelean edo beti bada ere, ba, beste zerbait eraikitzeko gogoa, Eta altxamenduek nolazpait ba hori laguntzen dute. <gülüyor> Altxamendurako dei bat egiten da? Noski, e, pixkanaka, pixkanaka, sumendiak ari dira piztena, e, batzutan ere pentsatzen ezen lekuetana, jakauriena bat izan da frantziana, baina geroztik etorri zaizkigu, ba Txiletik, Hongkongetik, e, Ekuadorretik, eta beste emar lekutik, ba beste holdarraldi batzuk, eta baitute puntua eman komunaka naiz bako etxean lokala izan. Hortik ateratzen diren a, ondorio eta bilanak biltzen dituzuen nunbait kanpora begira komunikatzen dira edo barne mailan gelditzen diren a, dokumentuak dira. Bo asteko egia da topaketetan beretana badelahalako eztabaida edo elkar ezaguttzen informal parte ne. handi bat, eta horrek agian eztabaida formalak bezain beste balio du, ndeak elkar ezagutzen ditu egiten dituen dinamikak, praktikak, zertan diren ados zertan ez, zer izan daitekeen aberazgarri ba, bakotsaren dinamika edo borrokarentzat eta gero badira ba orain bat komunikabide gehienak alternatiboak, horien hori hartzuna ematen dutenak. Mm -hmm. Ados, bazakit, zerbait gehiago gehitu nahi baduzu hartzea? Bai, ongietorriak ziste, alakoto topaketetara eta ea, hemen ere Euskal Herrian, biskanaka, biskanaka altxamendu berriak antolatzen ditugun. Agurrilaren ogoita lautiko ogoita zortzira, berazza. Milesker hartzea? Milesker